פרק ו. העזו בני בנימין מקרב ירושלים, ובתקוע תקעו שופר, ועל בית הכרם שאו מסת, כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול, הנבע והמעונגה, דמיתי בת ציון. אליה יבואו רועים ועדריהם, תקעו עליה אוהלים סביב, רעו איש קומו ונעלה בצהריים. אוי לנו, כי פנה היום, כי ינטו צללי ערב. קומו ונעלה בלילה, ונשחיתה ארמנותיך. ככה אמר אדוני צבאות, כרתו עצה, ושפכו על ירושלים סוללה. היא העיר הופקד, כולה עושק בקרבה. כהקיר ביר מימיה, כן הכרה רעתה.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 ולא יוכלו להקשיב. הנה דבר אדוני, היה להם לחרפה, לא יחפצו בו. ואת חמת אדוני מלאתי נלאיתי הכיל. שפוך על עולל בחוץ, ועל סוד בחורים יחדיו, כי גם איש עם אישה ילכדו, זקן עם מלא ימים. ונשא בו בתיהם לאחרים, שדות ונשים יחדיו, כי עטה את ידי על יושבי הארץ.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 הנני נותן אל העם הזה מכשולים, וחשלו בם אבות ובנים יחדיו, שכן ורעו, ואבדו. כה אמר אדוני, הנה עם בא מארץ צפון, וגוי גדול יעור מירכתי ארץ. קשת וחידון יחזיקו, אכזרי הוא ולא ירחמו. קולם קיים יהמה, ועל סוסים ירכבו, ערוך וחידון.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 יבוא השודד עלינו, בחון נתתיך ועמי מבצר, ותדע ובחנת את דרכם. כולם שרי סוררים, הולכי רכיל נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. נחר מפוח, מאש תם עופרת, לשווא צרף צרוף, ורעים לא ניתקו. כסף נמאס, קראו להם. כי מאס אדוני בהם.